Озе, все, володарю наш всемогутній, яка іще посада може дорівнятися до цього, мойрами висуканого золотого вузликами на нитці життя. Входила обов'язкова курація хворих у стаціонарі. Цю райську насолоду, це блаженство, це вище торжество розуму, духу і трепет ефіру божественного називають обов'язком? Оцим нудним, нав'язливо-в'яжучим, суворим словом? Не обов'язок, омрієне, виболене і заслужене нарешті право. Робити те, чого довгі роки вчився, те, що любиш, для чого мама привела тебе на світ. Завідувачка пологового відділення Олена Вікторівна, мініатюрна, тендітна, Немов дівчинка, з маркою, сивого, аж блакитного, акуратними хвилями викладеного волосся, за яке Софія одразу охрестила її для себе мальвіною, інструктувала її перед першим обходом, наче збираючи у космічний політ. Головне, ви їм усе розповідайте. І як харчуватися мамі після пологів? Які продукти можуть зашкодити дитинці? як правильно годувати, пеленати, доглядати. І будьте уважні, я вас дуже прошу, Софія Андріївна. Жінка після пологів – наче атомна бомба. Механізм заведено, годинник цокає, коли вибухне – невідомо. Тому не зважайте на їхні прохання. Всі вони якнайшвидше хочуть додому. Тримайте, поки не переконаєтеся, що цілком здорові. А це вже зайве, дорога Мальвіночко Вікторівно. Софія і без слізних прохань трусилася над кожною пацієнткою немовку очка над курчам. Щодня тричі оглядаючи, прискіпливо зважувала результати аналізів а потім іще довго стригалася, почувши на п'ятихвилинці, що якась жінка після пологів госпіталізована в гінекологічне відділення. «Ой, чи не моя?» І марно переконувала її однокурсниця Ліна, що хворі на те й хворі, щоб хворіти, а лікарі на те, щоб лікувати». Софія щиро вважала, що одного разу, побувавши в її лікарських руках, жінка дістає сертифікат на довічне здоров'я, а може і безсмертя. Ліна Вона з'явилася на кафедрі всього за місяць до Софії, тому обидві перебували в однаковому становищі. Новачків і потроху пристосовувалася до нових обов'язків Софія лише здалеку знала Ліну зі студентських років Вона була з іншого потоку Так само, як Софію, її рано винесло заміж Народила дочку Дитинка була ще зовсім маленькою Коли сталася біда, загинув чоловік Отак раптово, безглуздо Вийшов з дому молодий, здоровий, повний сил А привезли у труні Аварія Ліна тяжко переживала втрату Одягнулася у чорне Трималася осторонь студентських компаній Майже не виходила між люди хіба з колясочкою на прогулянку Доглядала дочку, вчилася Може, тому їхнє знайомство із Софією було таким теоретичним. Чомусь відбирало мову, коли бачила високу, ставну жінку у Чорному таку далеку від їхніх дитячих, по суті, проблем. Минущими і не вартими уваги ставали слова, студентські вибрики, жарти. Жалобу Ліна носила довго. Вже здавалося, що ніколи її не скине. Просили, переконували, життя ж не зупиняється, літа минають, і які літа, золота пора студентства. А вона мовчки дивилася вологими синіми очима і лише щільніше запиналася на усі кудзики у своїй печальній мушлі.